Assalamu alaikum u rahmetullahi u brekatu Të ndërruar mish mi se erdet në emisionin ton rruga drejtë Allahot Në uldhimin ton drejtë Allahot gjelesha në hu Kemi thënë në emisionit e pare të ndërruar mish Kemi stacione Stacione që funizojemi her pasere Për të qenë sa më vital në rrugën ton drejtë kërjusit të botrave Për her në ndjejmë etjen dhe urin Për shpirtin ton në të stacione Sot jemi në stacionin e emisionit të të tret Për edukimin prin fuller konceptin e edukimit. Folëm se ku do të fokusohet edukimi islam. Por shpesh në rrugën tonë drejt Allahut duhet të provojmë shije për shpirtin ton që kur si kemi provuar më parë. Dhe sot ne menduam të trajtojmë ndryshe edukimin në islam. Koncepte që ndërtohen mbi edukimin në islam. Ndoshta si kemi dëgjuar ndonjëherë apo mundet ndonjëherë ka kaluar diçka e tillë për të dëgjuar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 minë si në duhet të ndërtohet edukimi i pesimtarët, është diturija. Dhe të të e, ta kuptonë drej diturin, nevojnë për diturin, rëndësine e saj njëtë në përdishme, dhe në kodrët e kësa e ajtë të ketë një edukat për baldijes, e që sot fatë këtësirë kjo edukat për baldijes mungën. Allahu Gjallaj Gjallahu hu e, nuk dë mend, do të, nuk dënë shumë analiza, nuk dënë shumë... E,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 dëshmëj, kjo është dëshmija më e ma dhe bërë ndë një herë, se dëshmitar i së është zotë i gjithësis, kër Allah Gjellewala dëshmëj, se aj është i vetëmi i cili mërën të adhruat, dëshmitar të kësoj dëshmije i bërë i djetarët, për të reguar pozitën dhe rëndësin që e ka dhia në këtë fej. Gjithashtë Allah Gjellewala tha, fa'lem annahu la ilaha illallah. Dhia se nuk mërën të adhru Nuk kem mundsi ta dëshojmë te bareqota. Nuk kem mundsi ta njohësh kët fenë, nuk kem mundsi ta njohësh pejgamberin sa selam, nuk kem mundsi ta njohësh rrugën e tij, nëse nuk e dije. Më ndaj unë këndëshir, lekë nuk u këto ndëshir, por një breng që duhet ta bërtim së bashku, se çdo musliman, çdo muslimane, çdo individ që sofrë duhet të kupton se nuk ka mundsi pa dije. Nuk dua të them që duhet të bëhemi tash dietarë.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 ndoshta humner e rradhas mund të jetë përfundimi i fatal për këtë arsye edukimin e dijes që flasim ne as për dijen në xhamia, në shtëpi, kudo qoftë për rëndin e saj mos të mbetet një individ musliman i pa inkuadruar në proces arsimor. Nuk dëshrojmë individë ignorant. Bëhu i theksuar në detimin e caktuar të dijes. Kuptoj se pa dije nuk ka dunjë, pa dije nuk ka jetat. A në sigurisë kanë ndërtuarët Men eradet dunja fa alehi bil ilm, kush edhe në këtë bot, atër lehet i përmba të dhijes. Men eradet akhira fa alehi bil ilm, kush edhe në atë bot ta rrin, atër duhet me dhijes. Men eradet huma maan, kush edhe në dyat zbashkë të i këtë asim është thomë, gjithashtu duhet të i këtë dhijes. Se e që do të dhijen, se i do e hëretin, se i do dyja bashkë, këthejmi këtë dhijes. Në përë në musmjële dhijes shë bërë sotë ë uh, një, një qëllim i njerëzve në mas me marr një diplomë apo ec me vite të tëra thonë që un po arsimohem, në të vërtet nuk arsimohsh me dijen e dur. Në teoria do thotë është një term i përgjithshëm, përfshin me vetën e saj shumë gjëra. Mirpo për shemb, ë nilai duhet të ndentë ndonjë mes ë mes njohurive dhe po them kurse më është dijeve dhe dhë, dhë diturive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 te kanë një dimenzion e përfitë material. Apo nuk nuk kanë bën me ata, madje degradohen shumë qoftë në këtë dimenzion bartë, atëherë to duhen të fiksohen më larë se ky përfitim do të bëhem përdisht më tepër. Gjithashtu për shembull, ë kur jemi tek dieturia, që po flasim për diën. Sot për shembull, ë ne vrim një një ngjecje me vërtet shqetësuese për ne.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 ë uh, ne kemi një ato se nuk po flas për dije të dietarëve të xhellarëve kjo është tim tjetër të ja, po flas për dije individuale aty që i duhet për shembull një musliman e din se ë uh, namazi është studo a kryesor i islamit da patën nuk qendron në feje duhet ta ndërton fenetin në këtë stil ë uh, të rëndësishëm Mirë, namazit ka regula, namazit ka kushte, pa të cilat nuk vlen namazit. Ka obligime të sa të kompenzohen, në që fse lihen, apo, mund të kompenzohet. Dhe ka në që në cilat në që fse lihen, zbehen, shpullin, për nuk dëmtojnë. Apo, anë e kemi e rkanë, që në rukën, shtuidat namazit, dhe në që fse e lihet, përshë e mund, ose gaban, nuk po thamele në, në që në mershtë, në që se gabante nuk ka mundësi të kompenzohet, duhet përsi të atërë veprimin. A e din këtu një musliman? A e ka mësuar? A e din muslimani përshembul, gjdo, gjdo musliman, gjdo musliman. A e din se në qofë se nuk rrinë në ullën e parë, të reqatit të dytë. Se kemi dy ullje. Në në mazë me 4 rekatë. Në në mazë me 4 rekatë, apo në mazë me 3 rekatë. Po. Në ullën e parë që duhet nuk ullët, në ngritën këmë. Qëfar kur ska të bëjmë me me me dietar, kjo ka bëmet. Namazet, namazet yttike gabuar, namazet a di çfarë duhet bërë? Rregull e përgjithshme, një motër muslimane për shemb. Nuk po vlet për detalet, se edhe namaz ka probleme që duhen dietuar të zgjelen. Por vlet për gjatë përgjithshme. Një motër muslimane, a i din si duhet rregull e përgjithshme të ciklit të saj që e ka çdo muaj, mund të kenë kaluar 10 vite me ciklin menstrual. Dhe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 Mungar e dukata e kësoj nevoj e përton. Nëse është të një rutinë, kam do gjuar këtu, një ndenj një motrë këtë e ka përmejnë kështë, një lej, një lej, harmimi, hapo? Harnon me dje. Apo me lecka. Këtu kap një lecka, ti lecka dhe në fund dhe një imash i leckurës të tërsishtë. Nuk është një tesht e bukur se duhet jetë. Apo, mëslasim për procese më të ndërlikuara të jetës, që duhet dije.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 në gjdo që vë bashkëdojë të arshëm, apo, do të i fut janë përvejmë. Dhe në qovë se nuk kjo për ligje, do të ashtuja martesën dhe në dirë sa timësojnë. Por nuk do të lehet martohen pa i ditë. A sa tu kanë bëmë e gjiret e tyri personali, në s'po flasë me ditë regullat e argumentës, në s'po flasë për të gjera. Po flasë për atë që ka të bëjmë e te. Për shemblë, mi numëra, pes obligimet kryesore që i ka burë në egruas që do pa, mi, ba, pa, jeme, të simulojmë, naç me bën një formular anketimi me gjithë gjendjen e përemë fatkesisht. Më tregon për shembull një një motër muslimane. Burri i saj është dera xhenitet, po në kokë punë thjesht burri i saj është dera xhenitet. Pejgamberi sallallahu alajhi ka thonë një gruaj muslimane, se nëse ky burrë të knoçi me ty, Allahu të fut gjë nga çna dirdan, po ti a din çme knoç? 3 gjëra më tregon, 4 gjëra që e knoçi burrin, më tregon a din për këtë çështje?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 nuk e libra, ku kemë su për këtë gjërë? Në duhet të demë që, kjo është qëtësusë. Pse? Pse mungon edukata. Mungon edukata cilaj në ashtyn drejtë kërkimit të dies për a që neve në duhet. Ne më tipë preferën të, të kërkujmë dhije që nuk në duhet, se sa, aje që në duhet. Ne më, më tipë në interesan për shembul, të dim problemet saktuara ndërkomtare, të dim, të dim debade mes djetarëve, qëndrimet saktuara për do punë që askus nuk në pëjtë për të punë, e kështë të më ratë, nërsa, parë ato që nevene për kasë nuk dim. Në sot kemi probleme në nërruar, me dë vërtit, unë sot balavacuena gjithë do të dit, me problemet e tila, të e, gjemati tonë, të, të, të, të, të komunitetit tonë si musliman, ku një burë, një vla musliman, apo, nuk e ka kuptuar abetarin e familjes abetarin nuk edhe, e abecit në familjes nuk e din dhe nga nga inheranca e ti kush vuan vuan gruaja e ti vuan fëmitë e ti apo dhe fatkeqësisht gjithë këtë mungesë të kësaj dia ai e kompenzon me shumë mrekullueshmë në emër të fes apo shkon kë në obligime të caktuara diku ku kër, kush kër, se ka ftuu asht obligimi i ti të mirë të me ato punë dorso para çallahu ka ftuar është është mungo atje Çka ti e ke më kuptuar? Mund jese edukatos. Një edukatës. Një kështi i edukuar që ta kupton se dija ka një renditje. Dija ka një ranë, ka një rringull. Nuk është as ka për dërdhur. Nuk mundesh ti të përqarkosh çka ke mësuar. Apo Omeri radhiyallahu anhu shikoi ëndëruar këtë edukat që u la pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Para mëna Omeri radhiyallahu anhu ka qenë halife. Është fut në trag. Sikur sot për shembull mund të fut inspeksioni. Apo mm -hmm. Poresa din inspekton gjëra caktuara, mallin skadimin afatit, kjo është diçka, amerikan inspektores gjatë tërë. Ka bër pyetje njerëzve për, për traktin. Më tregon vendimi i shurat për këtë çështje ondogdi jashtë. Ka zien njerëz nga tregu. Ka si komunsi imed, ignorancë, vjen shat, ti këto pastaj mund të na futesh në, në harama, mund bësh kamat, mund të bësh mashtrim, mund bësh gjëra caktuara, kështu ti nuk din. I ka dëbuar njerëz nga tregu. Kuajt për të marr licencën e Omerit për sintra ka 100 dia. Andaj licenc, licenc për martesë, a kë? Sa më don rrugë, vallallai duhet licenca e e, e makinës. Qase po t'noli po lësh ky licenc. Si, si po unë di. Ma trego dëshminë se ti. Dikur duhet me verifikuar ty se ti. Esse si pro çarkullojm në familjen e tën bashkëftore çarkullojm xhamaja qollojm pa licencë. Pa dia. Andaj kë duke ka nuk kanë më dhe ky koncept është shumë e rëndësishme që mëse duhet ndërtohet edukata e një besimtari sot. Ma abe horizoni hatë më të pyet me gjithë këtë problematike që dalin dhe ti përjeton, por dhe ne ndoshta me njëri tjetër në jetën tonë të, të përditshme i gjejmë këto problematika. Djalëtia që duhet patjetër secili prej besimtarëve dhe jo tham dietarëve, por ne që nuk dimë ndoshta të bëjmë aktin e martesës, nuk dimë të shsesim someri i porsuri nga tregu, nuk dimë familit tonë obligimet që kemi. Dija që nuk mund të tolerohet për një besimtar të thje që duhet mësojt të hoqë. Cila është? Ne kemi si individa përgjësi i paralat manuar. Te dhe unë dhe aj dhe ajo do t'jopim logari individualisht paralat manuar. Andaj, të themi kështë përgjësisht. Përgjësisht. Dheturija të cila t'lirën nga përgjësi është obligativë për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Domethë në momentin e martesës ke obligim të diskutosh. <coughs> Dolën në treg, du të dish. Që. Vollën në ramën e tregut. Nëse unë nuk mira me tregti. S'kam folur nga këndi im si hoç. Po. Çiniri i thjeshtë. I thjeshtë. Mos e kam obligim të të di rregullat e tregtisë. S'kam obligim. Qas nuk kam prasis për kat pun. Dhe s'do të ishte në. Të me trekti, po domi në kufilait merrë me tregti, apo duhet atë të të di. Ëh. Nëse është logjikisht me që un në prag martesës shkojmë të shohë të tregtis ku nuk do të më tregti. Po. Ë ky është problemi. A, a kjo duket ama nga. Munga kjo nga, po, kjo duket. Po. Mi, është pite dy që më hap horizont çësa gjë që më stimulon vërtet që të më çoj të, të mësoj këtë gjë. Më, më stimulon, do të thënë nuk më lash, është më, më ja përball një krize. Po. Unë kam dëshmi për të martuar dhe unë do të martohem. Ço të më stimuloj më që të mësoj të martohesh dëshmi. Unë nuk dua sër ças për ato stimulime uh, të hyjnore, rregullat, do të them vlerat e diturisë, sepse mm. këto janë të shumta. Po, ato kena folur. Mir po, a nuk mjofton stimulim lirimi nga policia? Shumëoft. Ti ti ti përjesi parazodit apo? Ti ti i prangosur me përgjiesi. A do ndirosh? Po, le të mëso. Kaç? Nuk të mjafton. Më ndonjë që kjo është e mjaftueshme. Si. Na arsim që është shumë e fortë kjo. Po. Pyetje me pyetje. Nuk mjafton lirimi nga përgjiesia. Është një politorikë që secili do t'i japë përgjiesia. Kaç? Ose ne po mjaftoim që pjesa e parë, më thënë, e temës konceptit hoçë, a nuk të mjafton lirimi nga përgjiesia? Këllumë në një piesë tjetër, që mund të kapim për të trajtuar koncept tjetër në edukim, që nërtojtë edukim i janë. Uh, kjo që ishëm dukefojnë ma herët, me ndonjë që është bërë që më thyrje. Po. Apo. Dhe është material, po thejmë kështu brutë të material. I pa e, përpunuar. E kurorzojnë për, me përët një retorikë, hoqë. Po, hot. që gjdo kushtë pasaj të miret në detajzimin e këti probleme. A nuk të mjafton që ti të mësosh pa. dhe ti o të bëjt edukat për tjo, apo jo? Ja? E dyjta që duhet të edukohemi në lëndruar koncept i rëndësishëm i edukimit, koncept i rëndësishëm i bilicin në ndërtojt edukimi, i gjithë mesimëtori është raporti me individin tjetër muslimat. Raporti me tjetërim. E, sot për shambull e, të vrenë, se... Teorikisht Allahu xhela we ala na ka bër vëllazer. Është një term i madh. Shumë, po. Por praktikisht asnjë shkronjë e këtij term nuk funksionon si duhet. Mos tham termi për si term. Po shkronja si shkruan nuk funksionon. Apo nuk funksionon si duhet apo. Ëh, çka mungon vetë çdo musliman në botë? Çfarë është muslimani për muslimanin të të vëllë? E pse s'e ka i vëllë? Përse për ti nuk e ke vlakët? Pse? Dhe me kam hëgjë, të një mesurë përse nuk e kam? Ja, me thamë se më ngen edukata. Më ngen edukata. Më ngen edukata. Ti nuk i eduku se qështë duhet me darë dikën. Kjo më ngen. Dhe tëtë, na e dim vlerën e vlazeris, e dim që muslimatë jam vlazer, o nuk imi edukuar. Apo nuk imi edukuar. Dhe tëtë, nuk ka pasë procese edukative që në linin me zvete. Me përrekte të lojlojsh Me, me, me gjërat të ndryshme, për shemull, uh, a nuk është namazi me gjemat, një element i rëndëseshëm që i kontribuan shumë uh, procesit edukativ në këtë pikë, shumë. Për nga meri sa ose më ka thonë, që ka dhe nërënë, sa so, so, so keqë kemi pësuar në këtë rrafshë, nëse gjërat themelore, pikët e fuqishme të kësojfejë të njejë në rutinit dhe mekanike. Atuçi shëryoti ku to ndërton një bas të madhe ne kalojm sipër barrezave thu se s'ka asgjë këtu. Pashamut për, për kamerën më thot, sallamalesa. Para ç'dën namazi, para ç'dën namazi. U thoshte burrave që ndon në shtëpinë për një teatër, ndon jetë, ndon posonin. Indjen e të tyre. Gjithta i ka i kanë dhon. Apo? Te para ç'dën namazi këtyre burrave që kishin kaluar shumë provime në këdre tim këshin dëshmuar dëshmi të pa kontestushme se e kanë kumptuar drejt qëfar e kanë atë që e kanë ofër e kanë dëshmu me që thëtë parajgjën e mazërë tënë të istëvu dhejtoni, tarasu lidhoni, wana të khtelifu mosundani fe të khtelif e kulubukum nga se me ndarë në këmbë fëllëndarja zemrëve do tëtë, kërë këmbë i me prej në këmbën të ndë apo është një lloj lidhje që tashmë komunikojnë zamrat mes vetin. A nuk ëndim, kër, e ndijmën? Absolutisht. Koma i këmbën aty falemi. Nga ndërpëngon këmbaja jote e largoj apo do të? Janë gjëra që abs do të thë, që që prodhon energji. Prekja këmbëve. Afrimi i sotë apran energji, energji e cila lidh zamrat. Dhe s'e jap kuptim të drejtë raportëve të mia me ty. Po kë nuk ndijet mjaft amaoz? Nuk kurshut. Ne mund të futemi të acaruar namaz mes vete apo dhe gjatë namazit shejtani ende të na i proponë këto acarime dhe pas namazit të dal në në një është në një tash shteg tjetër të acarimit, apo ndoshta më i acaruar se çka thënë më herët. Ku është për kjo? E kur drejtimi, kur xhamati. Po flas buni veprim përditshëm çë e bëjmë mosotin për gjatë tëra. Pse? Pse mungon edukata? Mungon kia edukata. Pashambull, a uh, Kër një fëmi nuk e respektohën për i në vetë, ja këthen fjallet, nuk e ndëgjënë. Ky fëmi, a thua volë, qëfar i mungën? A i mungën, dija se e ka prejnë, dhe dykush, nuk e dinë se e ka prejnë, se nuk bënë kështët. E, ka mundësi. Qësa i thëtë, jo, e ja di që e ka më bëbë? A, kë, dë, me para u krydo, s'ko ka problem kjo. A, ndoshta, ndoshta, nuk e dinë se, nuk bënë mosirë, kështë A të shpërblenë Allahu, të shpërblenë shteti, dhe të dekorohë është për këtë... Ja, din që nuk ka mirë. Të të nuk bëjë këshme. E pëse, pra? Nuk në edukatë. Nuk je edukuti si duhet me e toleru prindin tënë, që të përzijet gjera që i takojnë përzijet. Ska edukatë. Përndhe edhe në musliman. Kur eshe, si posirët me vlanën e ti musliman, si po komunikon me te, pythja por në është ta... Damen si di mir mund thua se ndoshta nuk e ke ti qe musliman. Po ama sidomos ima smarhtom sill. Por po them kshu kushtimisht. Apo atara tutjo, ato nuk dyshoj, fal veç me thon. Mfal a ti dyshim se je musliman apo mos ke ne argumente son dolpe ve. E vllai, vllai. Vllai, vlaj, atara nuk din komentete per se. Nuk jemi edukuar ta durojm njejeten. Nuk jemi edukuar ta sakrifikojm per njejeten. Apo Nuk i më dukur anë kjo është koncept i rëndësishëm që duhet me të ndërtohet në dukata jon. Duhet të educohemi në frymën e të qenit vëlla. Vëlla, apo dhe kjo vëlla çdo shkroi e kësaj është shumë shumë e madhe. Është shumë e madhe, është shumë e rëndësishme. Pas kësaj asgjë nuk ka vlerë më. Do të thotë kjo bën që ti të jetë vlera më e madhe në jetën tonë raporti me vetë dhe pastaj kjo vlerë bënd që të devaluojnë të gjitha psaudo vlerë atyra që i u kemi dhonë vlerë për tëja saj që meritojnë. Dhe për shkakt të kësoj, kemi mëronë konflikt e mësë pa e të uole kështë i mëralë. Po që në të vime, të vjetët të tjera ndështë apikrish e kjo për të kuptuar gjithdo gërmë të fjallës vla, por do të shkëputemi, në jam për të rukëtër për sëri, <clears throat> do do e më thënë të vje me t Shpërse të jetë këtë dobija e parë që në ngulitet fortë për të stimi wsoll, për nështë. Të nëruar miqë, me këtë pytë e ritorike që Hoxha na i hojtë të gjithë dhe ne, a nuk të mjaftonë përgjësia, lirimi nga përgjësia, kështë stimulimi për të edukuar në kërkimin e dies, dhe të kuptuarit drejt të shdo gërme të fjales vëlla. Këtë mi pjesë në të të façduar pytët me Hoxha për koncepte në edukimin islam. edukata islamin ednim besimtarit fakth është vetë jeta. ë është le themi morali milart, më i lartë, është edukata më më e mirë. ë shembulli jon është profeti sallallahu alejhi dhe sellem, shembulli më i mirë në, në të gjitha aspektet e jetës dhe konkretisht edhe në, në në jetën e besimtarit. A mund të jesh besimtar i mirë pa një edukatë islamë? nuk mund të jesh besimtar i mirë pa një edukat islamë sepse ë uh, kanë dy terma që bien uh, në kundërshtim me njëri tjetrin, pra do përderisa nuk e edukatën e mirë, do thotë se nuk je besimtar i mirë. Nuk i përmbahesh shembullit më të mirë, nuk i përmbahesh islamit, do që i përmbahesh Kur'anit, do që i përmbahesh Sunetit. Përkthimi i edukatit islamë praktikisht në vepra. ë uh, Sigurisht, ja kemi adhurimet bazë të Islamit, jashtë namazi, është agjërimi, ë e të gjitha të tjera të mëradh, por të gjitha këto të çojnë një pikë pra, te ajo ja që është edukata. Do pra, të thënë në fund të fundit ti edukohesh, edukohesh ë me, me urdhat e Zotit, me me, me urdhëresat e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Pra në në fund të fundit ti edukohesh. Pra krijoni edukat e cila është sipas Islamit.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 krafshëror sesa virtytet njerëzor. Përkthimi i edukatës islame praktikisht në vepra. Mendoj se përkthimi i edukatës islame praktikisht në vepra shikohet në shumë në shumë fusha dhe në shumë drejtime. Një nga ato fusha ose ato drejtime mund të jetë ndimesa ndaj ndaj një kashë njerëzve, respekti ka sipërindeve, sjellja e ja mirë ka shi shoqëris, mikro dhe makrodisit i cili na rrethon tëj besimtar sot, do të them, kërkon jo vetëm edukat dhe dhe njohuri nga nga personi që që është që quajmë besimtar, por se kërkon dhe i vëmendje të madhe ndaj këtyre praktikave islame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 procesa dim ngon e edukata islame. Një përkthim i edukatës islame praktikisht në veprë. Ah, kjo është kjo është e bukur pastej. Kjo është esenca ve kjo është ëh uh, uh, si thon ajo vërtet pesa e edukatës kur përkthehet në veprë. Uh, një nga pikat kyçe të islamit është praktikimi i, i ditorive ose edukatës që një person huazon mer Jo, kjo, kjo është nga pikat më më të rëndësishme dhe është kyçi i të çonit musliman, është që çka çka lexon, çka mëson, çka ë përvetson nga edukata islame, patjetër ta praktojë. Dhe është nga kushtet e, e islamit që siç thotë që Islami është fjalë, dije, ë dhe vepra. Pra, zbatimi i këtyre detyruive, ndëtorive që një person merr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 Och nukomlikoim ndoshta, do të dhe nuk dim dim e dim. Ne e bën pyetje, po themi jo, jo dim. Emi vaje dim. Ai thon tash a hodhë M2 ditë kur kryetar shteteve, jo musliman, na tregojnë se si jeni vllëzer. Dhe kjo është një nga parimet e Islamit, thon. Do thonë e dim këtë pjesë. Gjithë i kanë marrë vesh. Ai shumë kemi folur me Goyatona sa edhe jo musliman që nuk jeni vllëzer. Ne pse se marrën vesh ato mirë. Un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 Uh, prova në ndonjë ndaj dikon. Provo që ta lavdrosh një musliman që nuk është aty. Mhm. Uh -huh. Tuaj mashallah filani. Ja push, baba. Për, do të them rrit diçka. Apo për, sa për pro? Apo. Dhe shiko se sa përqind e muslimanëve do t'i gëzohen kësaj. Do të vazhdojnë të përmanden se mm. ti nuk din nga të mirat e ti, ose do thonë alhamdulillah, s'pas na dit, ama e e lexon e lexon gëzimin në çdo pore të fytyrës së ti, apo do thonë alhamdulillah. Ç'ka po e gjën kët, apo po gjem? Po, po, alhamdulillah, mira e që është, po jo ndo punë që ti. Kështu më rodh. Edhe pse as ti nuk i kushton asgjë, çfarë të kushton ti këlavdrin? As nuk zbej, as nuk të merr para, as nuk asgjë. Megjithatë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 A është edukata e muslimanit kështu më ushtin për bënë të arritura? A është edukata e muslimanit kështu cilët për bënë një gabim të muslimanit? A është edukata e muslimanit të flet këto fjalë? Të thotë të sillet kështu për bënë vlerëva të ti që i ka pasë nga më të afërmit më të dashur të musliman, më a është kjo kë edukatë? Ktu është problemi, këtu është kriza. Dhe problemi më i madh është këto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 Nuk e kështë. Meri për shumëll në... Ndo shta, po them, du-tëri. Gjemotet muslimanme. Apo? Pa. Që nuk janë... Kanë mësëpajtime organizative mes tyune. Kanë nështë të mësëpajtime edhe metodologike mes tyune. Por mësëpajtime musliman. Uhum. Apo? Dhe. Ti donë që të shkështë ta ta si një huaj. Apo? Pa emërtime, s'ka nevoj një huaj danë që të, të, të, të, të, të bësh pjesë t'yune, që këshë që ka mësojnë ta. Mm -hmm. Unë duhet rritë e ti një mujë ditë. O atë shuat ti që ka përbanë. Po Prava se a dhëtë nëdëgjash për një muaj, ligjelata, porosi, mësime, angazhime, apo që e edukojnë këtë individ,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 Edukatës e barikadave. Litet këjë mesajji e emisioni të sotën. Ju lënë kujdesin e Zotit për të kuar në emisionin e radhës për të vazhduar në një stacion. I jemi endet e etur për të të quar dhe për të quar në shashtia të rea tham dhe të vazhduim të jemi. Qovë që kujdesin e laut, selamu alikum, u rahmetullahi, u brekato.